משלי פרק ט"ו מענה רך ישיב חמא, ודבר עצב יעלה אף. לשון חכמים תיטיב דעת, ופי כסילים יביע איוולת. בכל מקום עיני אדוני צופות, רעים וטובים. מרפה לשון עץ חיים, וסלף בה שבר ברוח. אוויל, ינעץ מוסר אביו, ושומר תוכחת יערים. בית צדיק חוסן רב, ובתבואת רשע נעקרת. שפתי חכמים יזרו דעת, ולב כסילים לא חן. זבח רשעים, תועבת אדוני, ותפילת ישרים רצונו. תועבת אדוני דרך רשע, ומרדף צדקה, יאהב. מוסר רע לעוזב אורך. שונא תוכחת, ימות. שעול ועבדון, נגד אדוני, אף כי ליבות בני אדם. לא יהב לץ, הוכח לו, אל חכמים לא ילך. לב שמח, יטיב פנים, ובעצבת לב, רוח נכאה. לב נבון יבקש דעת, ופי כסילים יראה איוולת. כל ימי עני רעים. וטוב לב משתה תמיד. טוב מעט ביראת אדוני, מאוצר רב ומהום אבו. טוב ארוחת ירק, ואהבה שם, מישור אבוס ושנאה אבו. איש חמה יגרם אדון, וערך אפיים ישקיט ריב. דרך עצל כמסו חדק, ואורח ישרים סלולה. בן חכם ישמח אב, וכסיל אדם, בוזה עמו. איוולת שמחה לחסר לב, ואיש תבונה יישר לחת. הפר מחשבות באין סוד, וברוב יועצים תקום. שמחה לאיש במענה פיו, ודבר בעתו מה טוב. אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. בית גאים יסח אדוני ויצב. גבול אלמנה, תועבת אדוני מחשבות רע, וטהורים אמרי נועם. עוכר ביתו בוצע בצע, ושונא מתנות יחיה. לב צדיק יהגה לענות, ופי רשעים יביע רעות. רחוק אדוני מרשעים, ותפילת צדיקים ישמע. מאור עיניים ישמח לב, שמועה טובה. תדשן עצם, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין, פורע מוסר מואס נפשו, ושומע תוכחת קונה לב. יראת אדוני מוסר חוכמה, ולפני חבוד ענווה.